Ідемо пасан життя розділ 13. Через дві години двоколка зупинилась біля маленького цегляного будиночка, обсаджена грушевим фруктовим садом, що виходив на шлях. Чотири гранчасті альтанки, що заросли жимолостю та лимоносом, стояли у чотирьох кутках цього саду. Дуже високий живоплід з усіх боків оточував цю садибу відділену полем від сусідньої ферми. За сто кроків на шляху стояла кузня. До інших, найближчих будинків було не менше кілометра. Навколо садиби простяглася рівнина з розкиданими по ній фермами. Яблуневі сади із рядами високих дерев. Як тільки приїхала, жена захотіла відпочити. Але Розалія їй цього не дозволила. Боялась, щоб вона знову не поринула у свої Сумні думки. Столяр з Годарвіля був уже тут, щоб не гайти часу стати до роботи. Зараз же, чекаючи останньої підготовки, яка мала скоро прибути, розставляли привезені меблі. Довелось багато працювати, довго міркувати і радитись. Через годину коло загорожі з'явився віз, і довелося розвантажувати його під дощем. Надвечір в домі працювало повне безладдя. Скрізь лежали купи речей. Змучена Жана заснула відразу, як тільки лягла в ліжко. В наступні дні їй не було коли впадати в тугу так багато було в неї роботи. Вона навіть знаходила деяке задоволення, прикрашаючи своє нове помешкання. Вона весь час сподівалась, що сюди може приїхати син. Обивка її старовиної спальні пішла на їдальню. Яка водночас була і вітальною, з особливою старанністю умоблювала вона одну із двох кімнат на другому поверсі, названа нею в думці кімнатою пуле. Другу кімнату вона залишила для себе, а розалія влаштувалась на горі поряд з горищем. Старано причепурений будиночок був затишний, і Жанні дуже там подобалось спочатку, хоч їй чогось і бракувало. Вона сама не знала чого. Якось вранці клерк нотаріуса приніс їй 3600 франків за залишені у пеплі меблі. З радісним трепетом вона взяла ці гроші і як тільки клерк вийшов, наділа капелюшок, щоб якомога швидше піти до Годервіля і надіслати їх полю. Але на шляху зустріла Розалію, яка поверталась із базару. Не вгадавши спочатку всієї правди, служниця все ж про щось здогадалась. Дізнавшись про все, божана не вміла нічого від неї затаїти. Вона поставила кошик на землю і дала волю своєму гніву. Вона кричала, впершись кулаками в боки, а потім правою рукою, схопивши жану, а лівою кошик, не перестаючи обурюватись, пішла додому. Як тільки вони повернулись – Розалія відібрала в Жани гроші. Жана віддала їх, залишивши собі 600 франків. Але служниця незабаром викрила їх хитрощі і примусила віддати все. Проте Розалія погодилась, що прешта ця була надіслана молодому чоловікові. Через кілька днів від нього прибула подяка. «Ти мене просто врятувала, дорога мамо, бо тепер ми опинились у великій скруті. А Жанна ніяк не могла звикнути до Батвіля. Їй весь час здавалося, що тут не так легко дихається, як колись, що вона стала більш самотньою, ще більш покинутою і пригніченою. Виходячи з дому, щоб пройтись, вона доходила до маленького села Верней і поверталась назад через Труамар. Потім, уже повернувшись, Вставала охоплена бажанням іти знов, неначе вона забула піти саме туди, куди повинна була піти, де їй хотілося бути. І так повторювалось щодня, і вона не розуміла причини цієї дивної потреби. Але якось увечері у неї несподівано вихопилася фраза, яка виявила причину її неспокою. О, як би мені хотілось побачити море сказала вона, сідаючи обідати. Те, чого їй так бракувало, було море. Її нерозлучний сусід протягом 25 років, з його солоним запахом, штормами, згучним гуркотом, буйними вітрами. Те море, яке вона бачила щоранку зі свого вікна у Пеплі, яким вона дихала і вдень, і вночі, яке вона почула коло себе, як вона сама того не відуючи, звикла любити як людину. Масакер теж жив у якомусь надзвичайному збудженні. З вечора приїзду він оселився на кухні, на нижній полиці буфету, і його ніяк не можна було звідти вигнати. Майже не рухаючись, він лежав там цілий день і тільки іноді з глухим гарчанням перевертався. А коли надходила ніч, він вставав і волочився до садової хвіртки, наштовхуючись на стіни. Повернувшись за кілька хвилин, він сідав напроти ще теплої печі. І як тільки обидві його сподині лягали спати, починав вити. Він вив так цілу ніч, жалібно, сумовито, іноді спинявся на деякий час, щоб потім знову почати ще більш нестерпно. Його прив'язали в бочку перед будинком. Тоді він став вити ще під вікнами. А що він був уже кволий і міг щохвилини здохнути, його знову оселили в кухні. Жанна зовсім не могла спати, вона чула, як стогнав, і невпинно шкрябався старий пес, що ніяк не міг звикнути до нового життя, добре розуміючи, що він не вдома, ніщо не могло його заспокоїти, виспавшись удень, немовби його сліпі очі і наміч перешкоджали йому рухатись в той час коли всі тварини живуть і рухаються. Він, коли наставав вечір, починав невтомно блукати, немов наважуючись жити і рухатись тільки в темряві, що всіх робить сліпими. І якось вранці масакра знайшли мертвим. Це було великим полегшенням для всіх. Наближалась зима, і Жанна почула, як її охоплює непереборна безнадія. То не був той гострий біль, що мордує душу, то був якийсь темний, похмурий смуток. Ніщо не могло розважити її, ніхто не згадував про неї. Майже завжди безлюдний великий шлях простягався перед її дверима праворуч і ліворуч. Коли-неколи повз будинок Рисю проїжджав кабріолет із червоноликим кучером, на якому роздута вітром блуза здавалась блакитною кулею. Часом помалу проїжджав возик, або ще здалека десь на обрії – було видно, як ішли двоє маленьких селян – чоловік та жінка, які все збільшувались і, минувши будинок, знову зменшувались. Іначе якісь комашки маячили в кінці білої смужки дороги. Коли ж почала пробиватись трава, повз огорожу саду, щоранку проходила якась дівчинка, в коротенькій спіднижці, поганяючи двох худих корів, що пазлися в рівчаках понад шляхом. Увечері вона поверталась тією ж соною ходою, раз на десять хвилин, роблячи один крок слідом за своєю худобою. Кожної ночі жані снилось, що вона ще живе в пеплі, бачила себе там, як колись, із татом і матусею, а іноді навіть із тіткою Лізон. Перед нею постали колишні забуті вже події, їй уявлялось, як вона веде під руку пані Адалегіду, що прогулюється по своїй алеї. І щоранку прокидалася вся в сльозах. Вона завжди думала про поля, питаючи себе, що він робить і як він живе тепер, чи згадує про мене коли-небудь. Гуляючи тихою ходою, покрученими стежками між фермами, мучила себе цими питаннями і особливо страждала, від нестримних ревнощів до тієї невідомої жінки, що вкрала в неї сина. Тільки ця ненависть і її, не даючи нічого зробити, поїхати за ним, добитися до нього. Вона уявляла, як перед нею стоїть на дверях його коханка, питаючи її, «Що вам тут треба?» Від однієї думки про можливість такої зустрічі, у неї обурювалась гордість матері, пиха жінки, чистої і бездоганої, незаплямованої. Все людське здавалось їй заплямованим, коли вона думала про нечисті таємниці хтивості, про ганебні пестощі, про всі вгадування таємниць нерозривних зв'язків. Так минули весна і літо. Коли ж надійшла осінь із нескінченими дощами – Сірим небом і темними хмарами Жанна охопила така втома від життя, що вона вирішила зробити останні зусилля, аби повернути до себе свого пуле. Пристрасть молодого чоловіка, можливо, вже охолола. Вона написала до нього тужливий лист. Моя дорога дитино, я благаю тебе, повернися до мене. Подумай тільки, що я стара, слаба. Завжди самісінька зі своєю служницею. Я живу тепер у маленькому будинку коло шляху. Це дуже сумно. Але коли б ти був тут, все змінилося б для мене. Крім тебе, у мене немає нікого у світі. А я тебе не бачила вже сім років. Ти ніколи не дізнаєшся, яка я була без талана. І що тільки тобою жило моє серце. Ти був моїм життям. Моєю мрією, моєю єдиною надією, Моєю єдиною любов'ю. І мені тебе бракує, ти мене покинув. О, повернися ж, дорогий мій пуле, Повернися і пригорнись до своєї старої матері, Що в розпачі простягає до тебе руки. Жанна. Через кілька днів він відповів. Моя дорога мамо, я був би щасливий побачитись з тобою, але не маю анісу. Прийшли мені трохи грошей, і я приїду. Та й сам мав намір приїхати до тебе, щоб обміркувати один проект, який дав би мені змогу виконати те, що ти просиш. Безкорисливість і щира любов до мене тієї, що була і лишається моєю супутницею, у чорні дні мого життя, безмірні. Неможливо жити далі, не визнавши публічної вірного кохання та самовіданості. А втім, у неї дуже добрі манери, що ти зможеш оцінити. Вона дуже освічена і багато читає. Нарешті ти не уявляєш собі, чим була вона завжди для мене. Я був би негідником, якби не засвідчив їй своєї вдячності». Прошу твого благословення на наш шлюб. Ти простиш мені мою втечу, і ми заживемо всі разом у твоєму новому будинку. Коли б ти її знала, ти зараз же дала б свою згоду. Запевняю тебе, що вона дуже добра і вихована. і Я певен, що ти її полюбиш. Щодо мене, то я не можу без неї жити. З нетерпінням жду твоєї відповіді, моя дорога мамо. І обоє ми цілуємо тебе від щирого серця, твій син, Вікон Польдемар. Жанна була приголомшена, не рухаючись, опустила лист на коліна. Сиділа вона, вгадуючи хитрющість тієї жінки, яка завжди тримала коло себе її сина, яка ні разу не відпустила його, чекаючи свого часу, того часу, коли охоплена розпачем стара мати. Не маючи більше сил опиратись, бажаючи обняти свою дитину, ослабне і погодиться на все. І та перевага, яку Поль уперто віддавав цій жінці, завдавала їй серцю нестримного болю. «Він мене не любить, він мене не любить», – повторювала вона. Увійшла Розалія. «Він хоче тепер одружитись із нею», – промовила Жанна. Служниця здригнулася. О, пані, цього ви не дозволите, пан Поль не повинен брати цю хвойду. Пригнічена, але все ж обурена, Жанна відповіла. Ні, моя Люба, цього ніколи не буде. Коли ж він не хоче приїхати, я повинна поїхати до нього. І ми ще побачимо, хто з нас переможе. І вона зараз же написала до Поля, щоб повідомити йому про свій приїзд і призначити йому побачення. Але тільки не там, де живе ця розпусниця. Потім, чекаючи відповіді, вона стала готуватись до від'їзду. Розалія почала складати в стару алізу білизну і речі своєї пані. Але взявши в руки одну стару сільську сукню, вона скрикнула. «Та у вас же немає чого вдягнути. Я не дозволю, щоб ви так поїхали». «Вам соромно буде показатись на людях, а паризькі дами вважатимуть вас за покоївку». Жанна не перечила, і вони удвох вирушили у Годервіль, вибрали зелену картату Матею і віддали її шити міській кравчині. Потім вони зайшли до нотаріуса Руселя, який щороку їздив на два тижні до столиці, щоб одержати від нього потрібні відомості». Адже Жанна вже 28 років не бачила Парижа. Він дав багато порад, як треба поводитись, щоб не попасти під екіпаж. Щоб не бути обікраденою, порадив зашити гроші в підкладку вбрання і не тримати в кишені нічого, крім найпотрібнішого. Він довго розповідав про недорогі ресторани, в двох чи трьох з яких, як казав, бувають жінки, і рекомендував готель, Нормандія, коло залізничного вокзалу, де зупинявся завжди він сам і де можна навіть на нього послатись. Вже шість років, як між Парижем і Гавром, була прокладена залізниця, про яку говорили тоді по всіх усюдах. Але Жанна цілком поринула в своє горе, не бачила ще таких парових машин, що зробили переворот у житті всієї країни. Тим часом Поль не відповів. Вона чекала тиждень, потім другий, щоранку виходячи на шлях, на зустріч листоноші і тремтячим голосом питаючи його. «Чи в вас немає нічого для мене, дядечко Маланден?» Але той відповідав їй своїм хрипкуватим голосом. «На цей раз нічого, моя шанована пані». «Звичайно, це вона, та жінка, перешкоджала Полеві відповісти». Тоді Жанна вирішила їхати, не гаючи часу. Вона хотіла взяти з собою Розалію, але та відмовилась, щоб не збільшувати витрат на подорож. Проте служниця не дозволила своїй пані взяти більше, як 300 франків. А коли вам знадобиться ще, напишіть мені. Я піду до нотаріуса і попрошу його послати вам, скільки буде потрібно. Бо коли вам дам більше, то все перейде до кишені Поля. Одного грудневого ранку вони посідали нарешті у візок Дені Кока, що приїхав, щоб підвести їх до потяга. Розалія вирішила провести свою пані до вокзалу. Спочатку вони довідались про ціну квитків. Потім, коли вже все було зроблено і валізо здано в багаж, почали чекати коло залізничних рейок, намагаючись зрозуміти, як може рухатись по них це невідоме їм диво. І до того перейнялися цими думками, що навіть і не згадували про сумну подорож. Нарешті далекий свисток примусив їх обернутися, і вони помітили якусь чорну машину, що все збільшувалась. І страшенним гуркотом під'їхала вона до них і прокотила довгий ланцюг маленьких будиночків на колесах. Кондуктор відчинив двері. Жанна поцілувала Розалію і вся в сльозах, увійшла в один із цих будиночків. Схвильована Розалія кричала, «До побачення, пані! Щасливої дороги вертайтеся швидше!» «До побачення, моя Люба!» Ще раз пролунав свисток, і вся низка вагонів покотилась. Спочатку помалу, потім швидше, і нарешті страшенною швидкістю. В купе, де сиділа Жана, спали, притулившись до кутка, Двоє якихось панів Вона розглядала поля, дерева, ферми, села Приголомшена швидкістю, почуваючи себе в якомусь іншому житті В якомусь новому, чужому їй світі Незнайомому ні в її спокійній молодості Ні в усьому її одноманітному існуванню Вже вечоріло, коли потяг приїхав у Париж Служник узяв валізу Жани і вона пішла слідом за ним. Розгублена, звикла до юрби, що рухається навколо неї. Штовхали її з усіх боків. Вона майже біла за служником, боялась загубити його з очей. Опинившись у конторі готелю, Жанна поспішила заявити. «Я приїхала за рекомендацію пана Руселя». Господині готелю серйозна товста жінка, що сиділа за своїм біркою. Запитала, «Хто це такий пан Русель?» «Та Нотаріус із Годервіля. Він зупиняється у вас щороку». «Можливо», – заявила товста жінка. «Але я його не знаю. Вам потрібна кімната?» «Так, пані». Лакей взяв валізу і повів її по сходах. Серце їй стискалось. Вона сіла за маленьким столиком і замовила собі бульйону, та крильця курчати. Вона нічого не їла із самого ранку. Сумно пообідала вона при свічці, думаючи про безліч речей, пригадуючи свій переїзд через це місто, коли верталася з весільної подорожі. І перші прояви вдачі – жульєна під час їх перебування в Парижі. Але тоді вона була молода, довірлива і бадьора, а тепер почувала себе старою, незграбною, навіть полохливою. Безсилою її все бентежило. Скінчивши обід, вона підійшла до вікна. Почала дивитись на повну людей вулицю. Їй хотілося вийти, але вона не наважилась. Їй здавалося, що вона неодмінно там загубиться. Лягла і загасила свічку але шум відчуття близькості незнайомого міста і зворушення від подорожі не давали їй заснути. Минали години, Гомін за вікном потроху стихав. Але вона все ж не могла спати, знервована цією напівтишею великого міста. Вона звикла до тиші, а зараз її оточували якісь таємничі рухи. До неї долітали якісь майже невловимі голоси, що начебто проходили крізь стіни готелю. Іноді скрипіла де-небудь дошка в підлозі, грюкали двері, залинчав дзвоник. Раптом близько другої години, коли вона вже починала засинати, в сусідній кімнаті закричала якась жінка. Жана швидко сіла на своєму ліжку. Потім почула сміх чоловіка. Поволі починало світати, а разом із світанком її опанувала думка про поля. Вона одяглася, як тільки почало розведнятися. Він жив на вулиці Саваж, у Сіте. Вона вирішила йти туди пішки, пам'ятаючи поради Розалії про економію грошей. День був чудовий. Холодне повітря щепало обличчя. Тротуарами кудись поспішали люди. Вона йшла якомога швидше. По вказаній вулиці, в кінці якої треба було повернути праворуч потім ліворуч, потім досягнути площі, знову запитати дорогу. Вона не знайшла площі і знову запитала дорогу. Їй вказали, і вона пішла знову. Блукала, заблудилась, слухала нових порад і зовсім розгубилась. Не тямлячи себе, вона ішла навмання. Вона наважилась уже покликати візника, коли побачила сену. Тоді ж вона пішла уздовж набережної. Приблизно через годину вона опинилась на вулиці Саваж, схожий на зовсім темний провулок. Зупинилась перед дверима, не маючи сили зробити кроків від хвилювання. Тут, у цьому будинку, жив Поль. Руки й ноги в неї тремтіли. нарешті вона увійшла. Пройшла коридор, побачила кімнату швейцара, і звернулась до нього, простягаючи срібну монету. «Чи можете переказати панові Полю де Ламару, що одна стара дама, подруга його матері, чекає його внизу?» «Він уже не живе тут», – відповів шойцар. Вона вся здригнулась і пробелькотіла. «А де ж він живе тепер?» «Я не знаю». Вона відчула, що у неї запаморочилось у голові, не мов перед непритомністю, і деякий час нічого не могла промовити. Нарешті зробила надлюдське зусилля, оттямилась і прошепотіла. Коли він виїхав? Швейцар став балакучий. Ось уже два тижні вони вийшли, якось увечері і не повернулись. Вони напозичились скрізь, по всьому кварталу. І через це самі, розумієте, не залишили своєї адреси. Наче якісь вогники іскри посипались перед очима мужани, немов перед нею, стріляли з рушниць. Але одна невідступна думка підтримувала її, не давала їй упасти. Виходить, він нічого не сказав, коли йшов із дому? О, нічого вони втекли, щоб не платити боргів. Але ж він повинен надсилати кого-небудь за листами. Найчастіше їм давав листи я, та вони не одержували за рік і десяти листів. Проте за два дні перед їхнім від'їздом я передав їм якогось листа. Напевно, то був її лист. Слухайте, швидко промовила Жанна. Я його мати, я приїхала, щоб знайти його. Ось вам 10 франків. Якщо будете мати якісь звістки, якісь відомості про нього, сповістіть мене в готель Нормандія по вулиці Гавр, і я вам щедро заплачу за це. Звіртесь на мене, пані, сказав він, і вона пішла, знову блукала вулицями, не знаючи, куди йде. Вона йшла швидко, немов у якійсь важливій справі. Вона йшла попід будинками, її штовхали перехожі із пакунками. Не бачачи екіпажі, вона переходила вулиці, її лаяли візники. Вона спотикалась на східцях тротуарів, не помічаючи їх. Стрімголов бігла вперед, зовсім не тямлячи себе. І раптом опинилась у якомусь саду і враз відчула себе такою втомленою, що сіла на лаві. Очевидно, сама того не помічаючи, вона довго сиділа тут і плакала, бо перехожі спинялись і дивились на неї. Потім їй стало дуже холодно, вона підвелася, щоб йти, і ледве поволокла ноги. Такою кволою і змученою почувала вона себе. Вона хотіла було зайти в якийсь ресторан, З'їсти бульйону, але не наважилась увійти туди через якийсь сором. На мить спинилась коло дверей, зазирнула всередину, побачила всіх цих людей, що їли там за столами, і втекла з переляку, кажучи собі: Зайду в інший, але вона не наважилась зайти і в інший. Нарешті купила хліб у формі півмісяця і почала гризти його все йдучи вперед. Її мучила спрага, але вона не знала, куди можна зайти і напитись. Минувши якесь склепіння, вона знов опинилась в оточенні аркадами саду і впізнала Пале-Рояль. Сонце і хода трохи розігріли її, і вона ще посиділа там одну-дві години. В саду була юрба, елегантна щаслива юрба, у якій розмовляли, сміялись, вітались, в якій жінки гарні, а чоловіки багаті яка живе тільки для розкочі та розваг. Збентежена цим блискучим натовпом, Жана встала, щоб утекти. Але зненацька їй спала на думку, що тут можна зустріти поля, і вона стала ходити туди-сюди, вдивляючись в обличчя. На неї оглядались, а дехто зі сміхом показував пальцями. Помітивши це, Жана швидко вийшла з саду гадаючи, що, напевно, то глозують з її убрання. Вона вже не сміла навіть питати перехожих, куди їй йти. Проте наважилась і нарешті кінець кінцем знайшла свій готель. Решту дня нерухомо просиділа на стільці коло ліжка. Потім, пообідавши, як і вчора, супом і шматком м'яса, вона лягла в ліжко, роблячи кожен рух якось машинально, за звичкою. На другий день пішла в профектуру поліції з проханням знайти її сина. Нічого певного їй не змогли там пообіцяти, крім того, що буде вжито заходів. Потім знову блукала вулицями, все ще сподіваючись зустріти поля. І почуваючи себе серед цієї рухливої юрби ще більш самотньою, ще більш розгубленою, ще більш нещасною, ніж серед безлюдних полів. Коли увечері повернулася до готелю, їй переказали, що якийсь чоловік питав її від імені пана Поля, і що він знову зайде завтра. Кров прихлинула їй до серця, і цілу ніч вона не закрила очей. Невже то був він? Так, напевно, то був він. Хоча вона й не впізнала його по описаній його зовнішності. Коло дев'ятої години ранку хтось постукав її двері, і вона крикнула Увійдіть. Готова була кинутися вперед із розкритими обіймами. З'явився якийсь незнайомець, і поки він просив пробачення за турботи і пояснював свою справу, говорив про борги поля, за виплатою яких він і прийшов. Вона почула, що плаче, і, не бажаючи виявити цього, витирала сльози пальцями коли вони набігали у куточки очей. Він довідався про її приїзд від швейцара з вулиці Саваж і через те, що не міг знайти поля, звернувся до його матері і простягнув папірець, який вона взяла. Нічого не тямлячи, побачила цифру 90 франків. Вона виняла гроші і заплатила. В цей день вона вже не виходила. На другий день з'явились нові кредитори. Вона віддала все, що в неї було, залишивши тільки 20 франків, і написала Розалії, сповіщаючи їй про своє становище. Чекаючи відповіді від своєї служниці, вона цілими днями блукала по місту, не знаючи, що робити, як згаяти на дні нескінчені години, не маючи нічого і нікого, хто знав би про її горе. Ходила навмання, почуваючи тепер потребу швидше поїхати, повернутись туди, в свій маленький будинок, на краю безлюдного шляху. Ще так недавно вона не могла більше там жити, так пригнічувала її журба. А тепер ясно відчувала, що навпаки тільки там і може жити, там, де так укоренилися її сумні звички. Нарешті, якось увечері, вона одержала листа і двісті франків. Розалія писала Пані Жано, повертайтесь якомога швидше, бо я вам більше нічого не пришлю. Щодо пана поля, то я сама поїду розшукати його, коли ми одержимо від нього і якісь звістки. Бувайте здорові, ваша служниця. Розалія. І вранці, коли йшов сніг. І було дуже холодно. Жана поїхала назад у Батвіль.